Segunin e Mjesisit, miq mjë dashur, ju përshëndesim, që gjithëve ju urojim një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë. Normalisht do të isha me Ierin, por uh, uh, jam me Altinin. Falkësisht uh, Oltën dhe Lorin. Mjesesi. Përkësisht Ieri uh, sot uh, ka temperatur, kështu që duhet ta presim derisa të bjerë dhe pastaj ta sillim sërish këtu. Grupi mm -hmm. i Mjesisit ne ju urojmë um, të shkuara. të shkuara. Shërim sa më shpejt. Eh, shërim sa më shpejt, nuk do thoshëse nuk është ndonjë kështu hata apo. Gjithsesi, um, të shkuara. Shkruarët Si e njërë Bene, bene Bene, bene Êshtë premë të miqdaqur edhe në krymën e mqesit Shkruarët e musikën e sidinu Pra dhe mund nashkruani. në shkruarëni 06 Në 069 20 7122 Në qovë se do në të gjoni të qka 069 20 7122 Sot kemi programin Ciri ishim bushur me thënë drejten edhe me Ja marrën qik me krejhje në disa nga lajme dhe... Në no, pikante... Ma no, no. pikante gjatë javës që kanë dodur Po qikosh oh, kemi fantastic. lajme me gomer ma dje oh, wow, a, Me njerës... Oh, po edhe oh, me njerës wow. dhe me gomer E gjera tjera Shush e plot Muzikat jetë shumë e mirë Dhurathat po së diskutohet këtu në klubinem gjithës Sepse edhe një kush nuk mungon Nuk mungon... Majgjistrica e dhurathave Falem dirë ta jo... <laughs> <laughs> <laughs> oh, Vërë um, qenë të një morë Bravo Shpesoj të me shkoj Jo shpesoj Dozon anike. A zët po po. Dozon anike. Dohet një kapelë e madhe nga ato se Halloweenin po afron tani. Po do ta blem. Do një kapelë e madhe, stregjër, e zezë me një, ku duhet tani? Kështu. Do i pëlqente juve të ngritet emision kështu. Po, sepse se kishte. Vallai po. O, aj, po. Uh, e njëni një shant madh me hund, veshinë shantu e. Po mirë. Po don më gjithçka ah! do bëj. <laughs> gjithçka do bëj. Normalisht e bësh. Ej, kaçfur tani. Kaçfur tani. Për momentin po thosh se Ka djegur atë pa, po, sigurisht. Ku ti un? Ai, këo i Stefan. Faleminderit, Aleksandermund. Sa herë që ti hapës durakat, oltë, sa herë që shëndet, falë vërtet, Lori. Shëndet, Lori. Jo, Lori në fakt nuk të shtiu sepse ishte falë vërtet, po sepse ishte ora 8:07 minuta. Ku <laughs> ka atë goditje të dëstimas kështu? <laughs> Përtisme. Cila është kjo? Angel. Oh, po oh, kemi okay, një rregull. Edhe dëjoim, është 7:08 minuta mi i dashur se ti gjithuajt nga dëstima e Lorinit. Jakobien Kokanga Train Angel in Blue Jeans Blue Jeans kei okay, shkonko adat nin stade tremdhë minutë ai qen shpejt në klubin e mëqësisë mirë se keni ardhur është e prremtë mish dashur sot dada da ka 26 se vajti mund ta thotë ai tani se se ke thonë aliku dhe shtatori faleminderit çdo muaj të vitit ne përcjellim po themi shumë shpejt këtu në klubin e mëqësisë i minut parë da diqe, po, po, ne, ne ne të gatish oh oh name is parn sh dhe lemroim që ndalon koha uhh <laughs> po apo kalimin e kohës ato janë në një far mënyrë në një, një far mënyrë nuk e di se çfarë themi tash Megjithëse kemi qenë para rojë, i përcjellim. Me të drejtën kemi qenë para rojë, por vjen re për shkakun që disa nga lajmet që ne kemi trajtuar tek prit prit se e di. Ëh. Uh -huh. Që ne zakonisht i bëjmë çdo si lajme, po themi që kanë qenë lajme dhe pastaj shikojmë se a i bani a i mbani mend, që do thotë mbash mend diçka, do thotë që të ke qenë kur në kone shkuar deti, ende e mbani mend. Shikojmë lajmet në televizionin më prestigjioz që janë në këtë vend, por ne kemi qenë e... para para. Po pra. Nëim, tash sonore, një sekondë shi, do ta bëjë unë 2 ditë mbasi ditë deadline-e, si kam mundësi që jepet deadline me 2 ditë mbasi që kam bërë unë. Një lajm i caktuar. Po, pra, po. Edhe munduq vëntja si ka, mos mos lëvizim në kone, mos mos kemi dhe në fuqi të mbinatyrshme edhe se dim. Nisa. Po kemi lidhje direkte pra me Amerikën. Mm hmm. Ka nisur charter kolloj edhe një video, nuk e di nëse e ke parë, do flasim pak kë për këtë. E kemi në fakt, edhe mm -hmm. mund ta shohim, mund ta shohim që tani por uh, nuk mendojësh koha. Um, një atentat të e ka jo zona e qua e tur Palatim e Shiqeta pa, Nuk e din nëse e, e hasa këtë videon jo Ka një hasa. video të kamerave të siguris Një djal 28 vjeqar është qëluar Në tiran fatëmishësisht i shpëtoj këti atentat, i shgjall um, Por në video shihet e gjitha Nduk e qartë pra Shihet këtipi Në shora uh, tete 20 e mbrëmjes mm -hmm. 2040. 20. Sheh këty i që e kryen atentatin, sigurisht me një pistolet mbajtur fshehur etj etj. Dhe pastaj ndodh kjo gjë. Por ajo që ndodh më brava, anjë do të mbasi ndodh atentati. Për mendimin tim është akoma më do të them se se tmerri i atentatit vetë. Do të mund ta shikosh, shikosh. Okej. Okay. Shkrenin pistoletën e të gjitha, por por um, neglizenca e njerëzve më brava. Kur ky njeriu i plagosur ngrihet në, në këmbë Po oh, kanë frikë njerëz. Ka një njollë të madhe gjaku në stomak. Ëh. Mm -hmm. Dhe në shpinë. Dhe po kërkon ndihmë me gjurin që i përthyen avashave. Edhe askush nuk dalon, ne vërejtësh njerëz që besin këmë me biçikletave me makina, që shojin duhur të kalojnë 11-12 minuta, derisa njeriu i parë bën kontakt me të. Ai është mua anti mund mës të ndërkohë që qindra e qindra e qindra njerëz. E njerëzit janë nga ana tjetër e trotuarit, sepse kjo ndodh Kjo ndodh si thuash nda Anelanës. Kjo ndodh në Anelanës, bravo. Ëm um, ndërsa njerëzit jan mm -hmm. janë krumbulluar tek pallati me shigjeta. Ëh dhe ja 90 dhe shikojnë këtë përmes dy korsive të trafikut pa, që kanë dhënë, ne këtu që rrim këm dhe nuk merr askush guxim të ja afrohet. Dhe ëm um, ta ndihmojmë. Sigurisht ai ai që ka qelluar ka ikur me vrap. E shikojnë që fillimajë shi atentatori ndoshta, nuk e di. Po tregon që ata që mbajnë koburen zakonisht janë më frikacakët. Ai i e kanë mbajtur. Po sigurisht, papërsisht me me një pistolet dorë dhe pastaj ja fut vrapet në një mënyrë të skëtershme. Edhe edhe e ka 2 metra larg dhe nuk arrin po, po, po, ta vras. Megjithëse shtinja 7 herë. Donë të imagjinojë se çfarë do të bëjë aty. Si 300 duart aty. Nuk është se ka shënjes, është mban absolut. Po, shpresoj që të ketë shënjes un çeli. Po, kurta, po, shpresoj ta kapë një. Botë ta shikojmë jo, pak më vonë këtë. Okej. Po më kujtoj videon që kemi bërë me studentët këtu tek Media Active çuna natën që zieshin për pletorin po, paga të pakë shumë ndaj reagimi po, domethënë që si reagim qytetar reagimi është që aty duhet ndihmaën shpejt për ta ndihmuar nitën se së paktën mund të marrë telefon po pra policin ambulancë u desh ko ta tregoj pak me fonatë ok dhe një tjetër video pasaj nga Brazili po këtë e kemi tek faqa jonë në Facebook facebook.com fraksion klubim jesi që tregon që nuk është mirë të vjedhësh ikim ikim kthehemi pastaj këtu në mëjesit në të gjitha aktorët dhe më shumë ju zgjidhni muzikën sot se është e prëmtuar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 Touch the ground, touch the ground, and it feels now, and I can see the sands on the horizon at the time, and time, and time, you are not around, I'm slowly drifting away, drifting away, wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the street, pulling against the... dhe 5 minuta në këtë moment jemi me klubin e mëmësesit vallet e klubeve femërine 104 edhe në ekranin e klavolës. Olda ulag me kafe. Olda ulag me kafe. <laughs> Olda uh, <laughs> justifiko asta mjeshtria. Justifiko mikrofonin. Mjesh Fjala për ju Olda. U bëra pis. Ulaga. Okej. Çto dajem? U, okay. u bëra pis ulaga. Sa një kafe në bluzën. Shkëlqyesh, më falim deri shumë Olda, që u bë pis ulag. <laughs> Në fotografi e e Olds st Church Column Fest Dom, no, dom Gerjshit nuk e di nëse e ke parë në një fotografi Dom Gerjshit po, ka qarqulluar Në internet këto ditët e fundit Dom Gjergji, Gjergji ka qenë njëri nga njerëzit e përfshirë më thellësisht në organizimin e vizitës së Papës këtu në Tiranë, në lidhje me mediat e gjithëra. Mm -hmm. Edhe kjo foto edhe kisha vendosur të jenë në profilin tim, ë, është një foto që e tregon Dom Gjergjin duke vrapuar përgjatë bulevardit Tëshmorët të e Kombit miqëtarësh me, me një radiomarsë në dorë, edhe duket që është shumë i përfshirë në atë moment, edhe një celular në dorën tjetër për të komunikuar, duke Duke bër diçka. Edhe është në në pikë um, no, të vrapit. Ëm. Kjo foto shpresë edhe un që që vendos të tek façem në Facebook me pyetjen ëm um, a e jeni të dosë cilin film më kujton? Mua. Tani to. kjo foto, është një foto e një burri duke vrapuar. Edhe mund të jenë filma pafund, me burra që vrapojnë, sa thoshin Forest Gump, ta thoshin Lan, uh, Run Lola Run e të tjerë. Ëm në fakt filmi që mua më kujtohej nuk e di se pse ishte Die Hard Wow është një skendek Die Hard with a Vengeance uh, I 4 ti Oh, super Ku Bruce Willis dhe Samuel L. Jackson duhet vrapojnë nga njëra pika telefonit në tjetrën Kur kë Simon Says mm -hmm. Që i menë në telefon në bë ato lojrat e veta I detyron që të ckojnë atje në 5 minuta në Nuk e ti sepse Aji moment dhe kjo moment vajtë, Më nxanin Tu të dukën një luat Më të dukën të nxanjë Më dukën të nxanjë Po mund, tjet, mund tjet të jetë, mund të jetë një shërmorie atë nxitimi për të bërë gjëra të mira. Po pra, tek apo jo ideja është të shkaj të përfunduar mirë, por që kërkon mund edhe edhe vrap. Ai ku ton vrap në mes rrugës për ta për ta ritur. Po gjithsesi, ka imi mbritur kështu pak nga pak miq dashur tek kë, momenti i anagramës së ditës sotme. Dhe është gati për anagramë speciale, po është gati për hedhje letra shtym. Anagrama. Okej, okay. në klubin e miqjes. Wa wa wi wa. Oke, okay, um, atëherë. Shkon um, uh, shkon mm. një shok në Spanjë për plazh. Po. Ça i themi? Si e urojmë të vaftë mbar miku im? Po. Ojta. Pushimë të mbaram? Shkon një shok për plazhin në Spanjë. Ku shkojnë? Bëjnë plazh gjithë femrat e Evropës. Suedeze, Di... germane, apo zonë. I pavsh hiring. I, i pavsh hiring, po një tjetër, pom. Oh. I, I sanktë ki pavsh, bravo të qof. Ëm unë kam e kam në këtë version. E kam pafsh nudistë. Oh, bo, bo. Apo s'kishë të dërëndegë. Pafsh nudistë. Pa, është kaj në spajnë, pra. Po normal, pra. Po, pra, të amon. Pafsh nudistë. Dër, Dërë në sytë me të marrë. Dërë në grama e ditës e solë dhe mishdashur, është një fjallë tjetër. Ashtë një fjallë e Gjus Shqipe 069 2070 222 069 2070 222 Ndjerë nga fjallori Gjus Shqipe Fjallë asfot është pafsh në distë Kjo është të në kratë Orçun Orçun 067 2070 222 P-A-F-S-H-N-U-D-I-S-T-È P-A-F-S-H-N-U-D-I-S-T-È Ê Pafsh në distë Ê Okej Okay. Nëse i rivendon së të gërma, formojnë një fjall tjetër, është fjallë shumë e bukur, është fjallë me të vërtet shumë e bukur, Shqipe, p, a, f, sh, pafsh, nuk distë, nuk distë, pafsh, nuk distë. Dis. Tani për tani, Ose nuk, nuk gjembe, të si. Shumë e thjeshtë. Oh, e gjedi, wow. e gjedi e ojta. E pa besushme. Oh. Do e këtë gjedi, edhe ieri besojnë në, eh, okay. në shpikë, shusha. Ok. Ok. Vetëm. E mirë, mi, mirë, shumë e bugurisht Këtë e, bugu, e. Bugu e <laughs> më së përkjënë, më që si Lenin Krevic Mi që da shërbjën të një me I belong to you You keni kërkesat muzikore Sot 069 207 222 069 207 222 Pafshnu disk të shtanagrama E ditë sot bërë You like my way in the dark You are the ultimate star us nah takes me to paradise since that sigurisht janë dëgënuar edhe imi si çesimisht dashur Lenny Kravitz në këtë të premte me shi. Po vetë të foljava me shit sipas oltës, jo, sipas oltës. Apo jo. siç ju kam thën fundjavën do ishte e mirë. Dojte de mirë. Tani Olta ma, ma trëgo pak se sot si do jetë sonte uh, or mbazorë, nuk e di se më rrokun në gjendje të detajoj hmm. deri në atë pikë po diku nga ora 11 mund të dalë një rrezë diell. Okej. Të lumt goja Alta, pastaj. Po sa mund të thësi shpres drega, sot është mbrëmje. Pastaj mund të ketë pak shi, edhe një shi të, të vogël. Pa. Pastaj hapet diku nga ora 2. Në orën 2 hapet. Ah, kemi hapi. Okej, okay, fantastike. Nuk no, shqetësohem. Kjo është. A ka një, një hapi atë? Besoj ky do jetë shi i vogël, do të, të po hapem ose edhe intens. 069 20 70 222 22, mirëdashur për kërkesat tuaja muzikorë. Sot është premte por muzikën syni un klubin e mëqjesit. Kështu që mund të na shkruani 069 20 70 222 22, mirëpresim telefonat tuaj mënyrë që të kemi ëh um, mm -hmm -hmm, thamë shumë muzikë të mirë, e, të rradhas e kam unë, se ma pa, ke ma pa, ke premtuar, kështu që do ta luajmë një këngë nga Chefin. Ëm um, Apple, kompania më ma e madhe Apple më jdashur është duke qendruar në mbështetje të produkteve të saj të reja, sidomos iPhone, po, iPhone 6 plus. Po um, çka ndal gjithë këto gjëra kështu? iPhone 6 plus, ëm ashtu. Tani ka një çështje që, që ndryshon uh, probleme me i madh që ka dalë, i vetëmi... Gjithmon ka në i problem kur dalë i produktet e reja Parat sa vjetër që ishte me iPhone 4sën që thoshin që kërën ban telefonin më nyrë të tirtë këshin problem me antenën që binin ikrin telefonatët por edhe mm -hmm. e ozgjit um, Tani, iPhone 6 plusi, përshka kësë është mav, i mavë mëj mavë i që Apple i ka bërën dhe njëherë me të vërtet është një telefon i mavë një ato i që që qëhen fabletë se përshmi disë phone edhe tabletë um, Thonë njërëzitani që përthyhet Kërën banë në gjep Kërën banë në gjepin brava Dhe shkon ule është dikur Seze, qëvarë ndodhërshë Kërën të jemë Telefoni Po përstaj nuk të shpërthyhet ma Nuk të shpërthyhet ma Merë Ngele shtu Pikërishë ati ku janë butona Të nëtaj që nuk është fix në mes Por ati ku ka tisa butona Ansor Iphone-i Aty ndodh një lloj përthimi i vogël. Ndonjëherë është e vështirë të shihet, por mund të për shumë, për gjami, ta ndjesh më shumë kur e mendon për xhami që nuk është fikse, sepse ka ka marr një përthim të vogël. Tani, këta thon, um, Apple thotë se ka vetëm 9 ankesa zyrtarisht, edhe pse ka qenë në gjithë internetin që dashit janë me miliona. Ëm, mm -hmm. um, dhe njerëzit njerëzit po thon këto gjë që, që nëse ti jai kujdesshëm Atyre nuk ka se si të përthyhet. Kuptohet. Megjithëse disa nga kritikët thonë me të vërtetë se nuk janë munduar që ta përthyëin dhe ja ku është është përthyer. Por por për shkak se në telefonin në xhepin e pasëm, nëse ti ulesh, është dhe i ngrohtë. Dhe ky është telefoni i parë prej alumini. Ka telefona por ka edhe më dhënë të Samsungut, por janë plastik. Janë me me e kupton ndesh është është vështirë që okay, ti e përtyën, por ajo ajo shkon prapë në vend, ka elasticitetin. Ky është një fangsje e madhe alumini dhe ata kanë bërë shumë të hollë. Është vetëm 7.1 A i që këti jolta, është mm -hmm. 7.6 në trashtësi. Ky edhe i madhi, që shumë i madhi, në si përfaqë, është 7.1. Shumë i uh, hodhë. Që i bjerë? Milimetra, 7.1 milimetra. Dhe shumë i hodhë. Dhe alumini ka atë vetim ka që, që, po që përthujet. Plastika përshyve, shkon në vënd, dhe nuk ka qënë problem dhe i tani me telefonatën dhe i, por kylloj materiali përthujet. Me që të dhe nën cofë, dhe e, po dhe nuk është një problemi madhi. Po, dishi vetë, domethënë që. Un nuk e dua as të mallëj, edhe sikur të ishte. Ai telefoni anjë mall, më duket, dhe pikërisht më duket se ti e futat në xhep, unë mbaj telefonin në xhep zakonisht. Po, so si do të mos ndimër për neve ose do thosha në ver, për ne çunën për shkakun se ti ke Chelsea, mund të ke Chelsea makinën. Po, po, do kesh një palcë zyze diellit se se ndryshe normale. Një. Do kesh. Do kesh kuletën, që ta mbash gjithmonë me vete se policia kërkon edhe identifikim për shkakun se apo patentën apo gjërat e tjera. Ëm, do kesh telefonin. Mhm. Mm tani u bën katër mjete. Ti je me palxhinse, ke dalën verë, t-shirt, xhinse, ku i fut gjitha këto? Pa marr një çantë, pa marr një çantë burrash, që është një aksesuar grash i përsta për burra. Të... Ose pa marr një grua me një çantë që të japësh. Po, e kam marr një grua me një çantë ton në fakt. Sepse kam që do më vete. vete. Kur e kam ja jap. Po, është e vështirë, është e vështirë për të futur gjitha këto gjëra. Është e vështirë për rrallë. Edha një çantë. Paslaka e madhe është, është cik shumë e madhe. Cik shumë e madhe. Nice. Qësuhem. Pafsh nudista është anagrama e ditës sotme për ju që sapo na bashkoheni. Miqdashur është ngurimi që shokët i bëjnë shokve kur shokët shkojnë në plazh. Në Spanjë. Pafsh nudista. P A F S, -S H N U D I S T A. Pafsh nudista. Kjo është anagrama për ditën e sotme. Është një fjalë e bukur e gjuhës shqipe, me vërtet fjalë e mirë. Apo jo? Ja? Yes Të thonim këtu A këto i gjë atërë është të ata ime për të këtër muzik mishdachur Dhe Jakovian kjo është nga The Blues Traveler Sotë në gjes Thuk E kam shumë që e së gëngën E vjetër por është këllëshver Nuk i bëjmë si këto Tchau Yay, mirë se vini. Ju ju përmendem çesit, më jdashoj përshëndetjesim. Um Kemi një histori e cila ka lënë pamend të gjithë polonin. Oh, oh. një gjarje e rrallë polake, oh. me tënd drejtën. Ç'a ndodhi? Um imagjinoni dy Gomer, Napoleonin dhe Antosian. Mhm. Mm Do, nëse kërkon në Google, por shum të futesh Napoleon Antosia. Do të dali. Shikoj se shikoj se çel. Del. Insi gomerësh. Po. Ja vjen një imazhet këto. Ja gomerët. Në duken uh, të dashuruar. Duan, ngaftur, janë janë shumë të dashuruar. Çfarë ka ndodhur në Poloni që ka bër uh, ka bërë të flasin gjithë mediat? Shikoj ka edhe një faqe në Facebook madje për këto. Vërtet? Wow. Mhm. Mm Napoleoni dhe Antonia janë një çift gomerësh nga kopshti zoologjik në Poznan. Mhm. Mm Ok, derikun rregull. Kan 10 vjet së bashku. Wow. Janë një çift, çifti i vjetër. Janë dhe të dashuruar. Dhe si rall në çiftet që kanë 10 vjet së bashku, këta vazhdoin bëjnë dashuri rregullisht dhe këndshëm. Si kam Po themi. Po po. Dhe çka ka ndodhur? Që një ditë, një ditë, gjatë një vizite në kopës zoologjik nga një grup fëmijësh, Napoleoni dhe Antosia ishin duke bërë dashuri. Ëh. Mm -hmm. Që Për ka skandalizuar dhe. nënat Po, që kanë ka parë tundu, gomarin wah, ja, dhe gomareshen ha. Po, aho gomaritën Duke bërë dashurin Dhe kanë thënë, ah, kjusht një skandal seksual Si munden fëmjetan të shokin të shokin të shkat të të tërë Po, edhe kanë shkuar vasaj të kënjë zyrtare konservatora A tje polake, një zoj me emrin Lidja Duzjak mm -hmm. E cile i ka dalë për zotë kësaj punë Ka shkuar të kopë që zdoj që i ka thënë Ha ha ha Të në urgishtin në drejtim të gomarit Dojë në dojë veshët në drejtim të Lityas dhe i tha okë, okay, dakord. U intimiduan me sa duket këta njerëz që punonin te kopshti zoologjik dhe vendosën që t'i ndajnë Komeron. Oh. Mbas 10 vjetësh së bashku Napoleonin në tjetër kafaz dhe do thoshte Litya, po Litya është kjo zona e njerëj, por Antosia në kafazin tjetër. tjetër. Edhe këtu plas. Këtu plas historia bëhet kombëtare. Deri këtu ishte lokale në Poznan. Këtu bëhet një histori kombëtare që përfshin gjithë mendjet polake ndarja e gomerëve është quajtur një idiotësi e rralë Se thoshin ata Po këta gomer janë Si shpo thejmë i dhe ne Si shpo të dalëtini të një A ka mundësi që ti trajtojmë si të tilë? Si kafsh? A është e drejt kjo dhe hapet një fajsh e interneti Bi 10.000 të, të interesuar bëjmë përqimet e tyra atje 7000 vet firmosim një peticion për ribashkimin. Uau. Wow. E Napoleon oh, yes, i de Antoanias. Duke qenë që është një mizor i ndaj këndsh, vetëm 10 vjet bash dhe juve i ndani sepse ca fëmijë i panduqe bërt dashu poçat supozohet të bëjnë gomerë. Atë nuk janë gomerë ata. Dhe ëm um, në fund janë bashkuar. Oh, po për oh, gëzimin e gjith Polonisë është dëgjuar një një, si të thuash, një po pra. Shfryrje kolektive, një Atëvon një çlirim kolektiv nga nga ana e polaqëve kur uh, dy gomerat janë ribashkuar në kopshtin zoologjik në Poznan, tani do të vazhdojnë të bëjnë atë që bëjnë uh, më mirë, ata të dy. E nuk janë gomerë banë, kafsh për të ngjitur dhe për të bërë, sepse mbarën për çejf. Po normal. Unë nuk e di pse kanë gomerat an kopshtit zoologjik, por kanë. Po si duket uh, në çesh qytet, e kupton. Edhe mm. këtu te ne. Po ne s'kemë vi, shkonë shikon te kopshti zoologjik. <laughs> Je po mirë. Atë e, ajo jona është shtitë që pasaj. Ne kemi vegram. Së kemi vetë në gomenë, kemi dele, kemi... Matë e kemi. Matë se i gërë. Po, e këshu, është... Po, e dhimë shme, është në shkëri e dhimshme. ndarjes uh, Popra, për të ardukejsh. Po, pra, se më të ndajshë dy gomenërët, është. Gjështë si, më mirë të mërëshim në rasë në sudim, së si ka në nësi që dëshurie e tyre është ka që fort, edhe pas 10 vjetës, sësa është kërë në ndajnë. Ata mund të <laughs> <Gomarlikun e tëjë. laughs> <laughs> Si të tuash Nëjse, për, e, e qështë ka kam përfunduar mirë Dhe dy komerët janë sërishë të bashku në kopshtin në zologjik në pozën në polonisë Po Këthejnë bas pak, me më shumë, krybin e mqesit muzikën sot e zë gjithë nju Ye, yeah, ye yeah. One morning I woke up, flipped over and kissed your shoulder I know they love you very much They don't love you more than me This you can't trust Oh, I know I feel smooth and let's never ndërkë vendem të jesh në një dashur, është një video që qarkullon tani online, montazhin në faqen tonë Facebook, por edhe në faqe të tjera. Është një video e kamerave të sigurisë që kanë filmuar një situatë ka që ka ndodhur atentati që ka ndodhur tek pallati më shigjitha para 2 ditësh, para 2 ditësh këtu në kryeqytet, ka qenë ora 20:39 minuta e e mbrëmjes kur ka ndodhur kjo ngjarje. Po të shikoni në në këtë video vrasësi si i mbetur në tentativë është personi që duket në të djathtë poshtë ekranit por njerëzit e po, kanë parë që rrindën në atë trotuarin ndarë se dikenin parasysh tek pallati me shigjetat është bërë një korsi për tikun unazën e re që është <të> ajo djanta sa i rrin mua anthi e pret momentin dhe kur është vetëm fare shkon dhe qëllon këtë njeriu që po kalon atje 1 2 3 4 5 6 7 6 herë dhe çka ndodhiu në pasojë që pasë, një qen largohet nga plumba sepse thotë Dritëstigjen nga njerëzit në Tiranë, Kafsha ikën. Dhe pastaj ky i mjerë që ngrihet në këmb, ka marr 4 plumba, 2 në kofsh. Fatmir Kurti quhet. Një mbargi vi. Një në një e ka marr në ije një, dhe një në dorë. Dhe një dor, në dorë, 4 plumba. Ço di gjakos. 6 herë, po është i gjakosur, çohet, kërkon ndihmë. Dhe njerëz që kalojnë në këmb, njerëz që kalojnë me makina, njerëz që kalojnë me biçikleta. Dhe askush Përkohën më të gjatë nuk i ofron tim. Matan rrugës, po të shikosh në sipërn e ekran, kanë njerëz që janë grumbulluar tek pallati me shigjeta, po e shikojnë siç uh, grumbullojnë. Siç uh, grumbullojnë, sepse ta. kanë dëgjuar shtënat. Është ora 9:20 e darkës. Ëh. Mm -hmm. E kupton, ata e shikojnë këy i shikon. Ky mundohet të vëbë me dorë dikujt të ndaloj, ja indiani i ri kanon aty. Ajë s'ia ja fshollën fare, vetëm 2-3 metra larg. Pastaj kalon një çift Edhe këta shumë pranë Muat e në të rëtuar Ky është me gjak është i gjakoso është një njëri që Sa për kapsuar Pa fajsisht Dhe po Shikonim pak se Qfarë është e gjitha kjo njërje Qënë ka një konflikt prone antje është një zonjë rome Që shuhet Selvier Rushiti E cila ka një jetimore Që ushen fmijët e rrugës Mishdashur Kjo zonjë i ushen ata për gjdo dit Dhe Janë 10ra 10ra fmithon mbi 100 fëmijë që hanat atje çdo ditë, jetimoren e kësaj. Është një pronë që kjo ka marrë të rregullt në zgjerrish vitin 93, citatok si bujshore i takon kësaj. Mm -hmm. Por mes sa duket, mes sa duket rrugës kanë hyrë të tjerë njerëz, kanë zaptuar në pronën e saj, ja kanë shitur të tretve. Uh -huh. Dhe këtë tani në gjykata e përzën me shkelma, se është edhe Rome, kuptot, e kupton? Edhe edhe sigurisht që i gjithë sistemi i drejtësisë është kundër saj, për t'ia për t'ia marr pronën. Dhe ka pasur në muajin prill një një një shpërthim e tritolit që është vendosur në Hetimoren, ku kjo zonjë Rome bën bamirësi dhe ushqen fëmijët e rrugës. Ta. I zhvën një një një tritol në në prill, më dhën 18 prill të këtij viti, sepse duan ta përzënë që andej. Me gjithë bamirësinë, me gjithë kalamajt e pabuk të të Shqipërisë, i këto bëjmë në një pallat. A kujton kjo është ideja? Po. Edhe mbasi kan vën tritolin. Tani që llojn edhe, edhe këtë djalin. Ky djalë është roje. Atje, një timor, është një ietim nga Purreli, uhm, mm cili t'i ka vrar babain në 97-të, dhe nëna e ka braktisur dhe kjo, Selvian u shiti kjo, e ka rritur. Një timorin vetë tani që e ka rritur e mban roje. Mbas ja ish është, madje thon i ka qenë paralizuar por faln për kujdesit që kanë pasur për këtë dhe kurimit, ai tani mund të ecë vetë, mund të mund të flas vetë, sidoqë nuk është 100% në lvizjen e vendës është është në përmirësim duket është 28 vjeç. Dhe ëh um, si duket atentati ndaj tij ka të bëjë me është mesazh që iknin që këtej dhe lironi pronën, e, lironi pronën. Ëh lironi pronën. Domethënë është ajo është më makabria e tani policia dyshon që është dikush në konflikt me të që paguan për të vënë tritol, paguan për atentate, paguan për krim ndaj ndaj kësaj. Dhe, dhe, dhe Kjo është historia. Tashi nuk e di. Çu themun juve? Vazdon, domethënë duhen duhen mbi 5 minuta që dikush ti afrohet, ti si zotriset ta ndihmoj. Ai fatmirësisht është gjaull, plumba nuk kanë prekur asnjë nga organet e tij etike, si thash dyn kofsh një në një dhe një në dor. Kështu që do ta marr i veten, është e ka marr veten, mund të flas, thotë se nuk e njeh fare autorin e atentatit dhe policia thot se e ka identifikuar, se kush është autori? edhe pritët që ta qështu, të arrestojnë, që shumër të bëjë që shumër të bëjë, që shumër të bëjë që shumër të bëjë, aji, aji është identifikuar, është njërë se kushë është Kështu, këte e misërish në basëpan klubin e mëgjesit mishdashur Gjorgë Ezra We counted all the reasons excuses that we made We found ourselves a treasure do it all the way you oh. What you waiting for no what you waiting for What you waiting for no what you waiting for? Blossom, caught in the carnival Your confidence forgotten I see the gypsies roll What you waiting for What you waiting for What you waiting for është edhe grupin e mësuesit edhe 11 minuta në këto çastë. Mish dashur dashur dashë momenti tani dëgjojmë nga Antini zërin e dikujt që është i njohur por i bëri pa njohur. Duket që prokuroria me këtë që po bën përpiqet që t'i tregojë klasës politike se nuk është e pavarur nga klasa politike. Okej. Okay. Është një fakt i çartë. Me këtë që po bën prokuroria po mundohet t'i tregojë klasës politike që nuk është e pavarur nga klasa politike. Po pse po mundohet t'i tregojë gjëra? Po si pa baron antikush nuk mund dohesh ti tregosh asgjë. Mesih pse ti intereson dhe se çamën don ti proma. Po un nuk dua të di për ty, dua të o varja. Ëm, atëherë mish dashurana grama ditën sot më është pafsh nudist, nëse shkon në një plazh në Spanjë. Spanj... O miku im që më dëgjon tani në radio, un të uroj pafsh, pafsh nudista. Mund mos jetë gjë e mirë. <laughs> mund në një grup plazh që luajn golf nudo. Në plazh, por kalon me krave majt. Pafsh nudista, pafsh në UD i sata. Ëh uh, Pavshon Odista. Uh. Kjo është anagrama. 069 20 70 222 069 20 70 222. 22, Okej. Okay? Ky personazh, nga sa duket, mash duke folur për për gjendjen aktuale. Po, për gjendjen aktuale, pra, çfarë ndodh me aktualitetin e pasqë? Njerëzit që futen rrahin, dalin mm. në një program të diskutimit. Në një program të diskutimit, në një program të diskutimit Ja pra ndima e par Dukët që prokuroria me këtë që po bënë Për piqet që ti të, të regoj klasës politike Se nuk është e pavaru nga klasa politike Qës më vjen me thëm drejtë Më thishë për më ndohem që koj kë kam par në televizor duke folur për këta Por që s'kam par shumë në televizor Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Shani Light është kënga që Rita Ora do të këndoj të një është një kërkesë muzikore së të sheprem Dhe ju zë gjithi muzikën mi qdashur në krybin e mqesit Kur të kërëmi do të filloj me dhe lojën ton Prit, prit, se e di Dhe, di, dhe kjo është pak. për Eldorin Nga Lushnja Eldorin, jaku është Rita Këndon për ty Edhe edhe dhe në 21 minuta në këtë moment e mirë se keni ardhur klubin e Mqesit. Ju jo përshëndesim që të gjithë dhe jurojmë një ditë fantastike. ë um, Lajme tjera vinë edhe nga qështetë përshkuar të Amerikës Lidhje me, për kjo është përshëndetim Pra ndaj dojnë që ta përmendja këto uh, Si pas gjigandve të pjeve freskuese, apo pjeve me gaz mm -hmm. uh, Si që njenë Coca-Cola, Pepsi dhe Dr. Snapple Group Janë bashkuar mm -hmm. uh, Sish raportuar në dhe gazeta USA Today Në një iniciativ uh, Globale të Clintonit që Dhe qëhet Clinton Global Initiative Që është një nga njëra që ish presidenti Bill Clinton është duke bërë edhe a i promovon që shqit caktuara, në iniciativa caktuara në mbërdjet ambjendit, në mbërdjet shëndetit në mënyrë që kompanit në tajat të të gjojnë, se janë të aktorët e mdhejnë, pëthemi që flasin Në të rëdhë të gjohet zëri po Dhe i kam bledhur pra Bill Clintoni Dhe kam marrë premthimin nga Coca-Cola Pepsi, Dr. Pepper Snapple Group Që janë tre uh, produsit më të mdhejnë Në shtetër bashkuarët Amerikës të pjeve me gaz mm -hmm. Dhe ata kanë thënë se uh, ne... Dhe në vitin 2025 Do të <clears throat> shtojnë përpjeket Që të ulin me një të pestën Sasin kalorive e kalorive Që njërëzit marin nga pjeve të tyre Dhe yeah. mm. Jo duke ulur sasinë kalorish në kaloris secilën prej kanaçeve, por duke duke duke bër jo duke bër marketing dhe fushata kundër konsumimit të tepërt të kalorive nga nga pije freskuese. Tanë një gjë që ndodh është se nuk është njësoj si ta marrësh sheqerin nga nga një frut apo sikur ta marrësh nga një pije me gaz. Ndryshon gjithçka. Dhe jo të gjitha kaloritë janë njësoj. Dhe thonë që kaloritë e pijeme me gaz janë ndër më të rrezikshmet sepse vijnë nga sheqeri, e para, ka deri në njërë, njërë nga kanosë, 10 lugë në herë në një ranocë, 10 lugë sheqer. Wow, 10 lugë sheqer në një kanocë. Një dozë goxha madhe. Imagjino. Ehm, um, por por problemi është këtu, kur ti e merr për shembull sheqerin përmes një portokalli, një mollë, një, një darre të ëmbël, po themi, kjo që i ka ato glukozën ato çelëta e veta sai an fruktozën, Mhm. Mm ti bashkë me edhe fibratën e nevojshme, në mënyrë që trupi yt ta përpunojë këtë sasi. Po, ata tres. Kurse ti kur ti e merr në një nga sheqeri, po themi ha një lugë sheqer apo një nga ato paketat që ti japi bashkë me kafeën, ai është ato janë kalori të pa shoqëruara me fibra apo ndonjë gjë tjetër, gjithë këto, po themi substancat e tjera që ndihmojnë procesin në dhe nuk për shkak se janë kaq pak, po, janë kaq si të thëjë djalla, ti merr vetëm sheqerin. A i me njëherë pasaj është në... një lojë sigur të të injektoj një gjakë Po, gjak. sepse fillon insulin, prodohet insulin dhe i këtëhet në, në dhjanë Që që, jo të gjdo shëqerë është njësoj shëqerë A i që vjen nga frutat, nga gjërat e natyshme, natyrore është, është god gjame i mirë për të konsumë Muon është e sa, se të diçka artificiale Nga një pje Po, ose shëqeri, shëqeri Shëqeri, shëqeri, brau, se që thua të shëqeri, shëq Kishte lajmi që kisha për ju në këtë moment, paktën. Po, ndërgjithësimi, kjo është. Ndërgjithësimi është që deri në 2025, 000. sasia e kalorive që merret prej tyre, prej prej pijeme me gaz do të bjerë. Ëh, do të bjerë me 25 tonata. Tani Grindon i thotë që kjo nuk është pak, nuk është pak, të do, thot, pesta. Njëri, si të të taj, do të 25 që për secilin njerëz, sikur kjo të ndodhë sot ai, do të imagjinojmë që mesatarisht secili njerëz do bindë 1 kg në peshë. Nga ata oh, që konsumojnë shumë. Ty. Ndajë konfirmojnë këtë. Sepse ka kritikë që thonë që njerëzit kanë filluar të të mos i pinë këto pije gjithsesi, sepse nga vitin vit tonë pin më pak këto ose ta, janë të dëmshme ta, ta. janë ose ose marrin alternativat pa sheqer, alternativat e tjera që mm -hmm. ekzistojnë tani, por që nuk e di. U bash një dokumentar për këtë. Fed Up quhet. Ju thash në një ditë tjetër. Ju a rekomandoj pafundësisht Fed Up quhet. Dhe kat bëjmë sepse ne kurrë nuk e shohim se sepse shumë nga fëmijët i konsumojnë këto, por dhe shumë nga të rriturit dhe mendon se, okay, është si një lloj droge në fakt. Nga vjen ky obeziteti për cilin tani flitet si një epidemi globale? Shikojmë çikadën. Daf. Daf pangul di tani. O dijo, se bëmë një premtim pak më parë. Po. Ta bëmë një premtim, bëm, ja, dalon, dalon, dalon, dalon, dalon. Bëmë një premtim. Patjetër. Fam një gjë apo ja? Athan do të ndalë. Falinjë, ashtu. Kështu që miqdan short, tani është koha për prit prit se e di në klubin e mëmjesit. Është loja jon nga lajmet ku un përmend një lajm dhe ju do ta djeni, ju do ta djeni se çfarë është detaj i munguar. Tani. Ky zoti Bitrai, Astrid Bitrai e kanë parasysh pa, vjesë pa, pa, si pa, i pa, 700 milionë me ekuzur. Në bank thuhet se dje, ëh, mm -hmm. dje është nhur me Faktin që mund të dënohet Diri në 20 vjetë burg Wow, wow. Dhe kur kamarvesh këtë A i ka bërë këtë gjë Qfar ka bërë? Qfar ka bërë? Qfar ka bërë? Qfar ka bërë? Kur kamarvesh janë 20 vjetë burg që e presin Potencialisht Mundësisht pra Zoti Bitra i ka bërë këtë gjë Qfar bërë? 069 27 222 Qikojmë nëse e mbani mend A keni qënë dhe mendshëm Tek lajmet Qfar bërë? Daft Punk do të dindani me Julian Casavlankas Kjo është Instant Crush Nga albumi i tyre Random Access Memories. Memories I vidit 2013 Njërinder më të mirë Dhe kjo njërra nga këngët që më shumë Nga ka bërë për shtybjeja Ku vjen tani në klubin e mqesit Klab FM në 104 Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Që të bëhe një astronaut, duhet të jeni midis 157 dhe 182 cm i gjatë. Drita që aktualisht shohim nga juli polar është e metuar 4 vite më parë. Nëse nuk do të egzistonin hapsirat mes atomeve, për masat e tokës do të ishin satë një topi baseballi. Produkti u shimor me i vjedhur në bot është djathi. Bashkë themeluesi Whatsappit, Brian Action është refuzuar përpunuar të Facebook disa vite më parë, më pas Facebooku e bleu produktin e ti për 19 miljarë dolarë. Thuhet se në rini, Walt Disney është refuzuar në një botues për munges krim të rria. Në Singapur ndodhet një makineri e Coca-Colës që është në gjendje të japi një shishe nëse ju e përçafoni atë. Në Holland, në çdo makinë policie ka një rush të vogël lodër Teddy Bear për çdo rast nëse në aksidente përfshihen edhe fëmijët e vegjël. Aroma e gjetsecilit përcaktohet edhe nga personaliteti. Pandat kalojnë më satarish 14 deri në 17 orë në ditë si e sh duken ngrëm bambu. Kur dy të dashuruar shihen në së, zemrat e tyre rahin të sinkronizuara. Macet kalojnë 70% të jetës të tyre duke fjetur. Ju katë më shpej gjumi nëse shtrijeni në kratë një riu të uaj të dashur, kjo është dhe një terapin dhe i depresionet. This is Club FM 100.4 And tell everybody yeah you've been tell everybody go ahead and tell everybody I'm the man I'm the man I'm the man This yes, I am this yes, I am this yes, I am I'm the man I'm the man I'm the man I believe every lie that I ever told paid for every hurt that I ever stole I paid my cost and I didn't fall will ain't take it hard when you got soul This is my Somewhere i heard that life is a test i've been through the worst but i still get my best god made my mold ever from the wrist didn't he rope that more so i know i'm blessed stand up now and face the sun don't have my tail a turn and run it's time to do what must be done be a king when kingdom call well, so you can tell everybody yeah you can tell everybody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 I be the preacher, you be the confession. I be the quick relief to all your stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? Come on soldier. Mi ishte këni ardhur në krybine mqesit, i gjojnë nga Loj Black, mi ishte danshur është the man, duat uh, tjër... po, wow, në të përshëndesin forë që të gjithve. Dhe kjo ishte kënë nga editës. Po, ishte kënë nga editës, bravo. Sa në nësë në që e. Edi që ka që një gotë që e ka që e të gjetur. Po, tota. ishte Liza. Bravo, Liza. Bravo, Liza. Pra viton një lullë nga bota e lullëve. Bravo, Liza. Ndëko, pa fundësisht, mi ishte danshur është ta në gr Pa fsh në distë. Dhe fitoj se është Fiona, fiton jore nga prilën watchis. Bravo Fiona, bravo Fiona, të lund. Dhe katër gjasht e varon më më më më më. Jam shumë ikëzuar, pa fundësisht, një qëtë ashtë ikëzuar, është... Pa fsh në distë, Fiona. Pa fsh në distë, Fiona, pa... Sigurit. Sëpse e në në qësë se kështë që e po Fiona, më në mbjëdështë sytë, po të faktëm dhe jeshtë një prashe shumë të bukur. Këm Kishim gjira shumë i shdashur një zët përgjumër që endhe nuk ka marrë përgjigjene vetë Duhet që ta, ta hetojmë pak të personaj, duhet që ta zbulojmë se kush është Mos më thuaj, mos më thuaj Jë, jo. Nuk kam që të themë, po nuk e dipëse të gjithë zërat e përgjumër i njësëojnë me i diramën Nuk ane... e dipëse, po gjdo ditë kam mesajës që e diramën Nuk e dipëse, po gjdo ditë kam mesajës që e diramën Kryeministri është zoti i gjdo shpia, edhe njështë me këmërështë që shikojnë nëndra me, me Kryeministrë, Krye por jo nuk është e dija ama. Në për shaka, po njështë dhe vërtet që shikojnë nëndra me Kryeministrë. Lëta, e po? Unë Apo jo, lori. Apo jo, lori. Më akomas me ka dalë nëndri. Pjetë lori. Oke, letë qikojnë, letë qikojnë. Ndukët që prokuroria me këtë që po bënë, për picit që ti tregoj klasës politike se nuk është e pavarur nga klasa politike. Tani këy zotria shkruan në shtyp vazhdimisht. Po. Ah, ah, ah, ah, shkruan. Janë ndim pra. Mund t'jap inicialet e këtij zotris? Po, po mund, mund t'jap. Që... Jo, po, oke okay, mirë, atëre po, bëj këtë gjë. Po bëj këtë gjë. Tjavës, inicialet e këtij zotrie janë të njëjta miq dashur, si inicialet e një televizioni këtu në Shqipëri. O oh, çan ndime që ke. Ose si inicialet e një njeriu që punon këtu tek ne. Mund t'i thash, po. Vajnat e për kë kën? Mos e ke gjë <laughs> për veten Altin, ha? Së mo. Nuk e diu ta. Nuk e di Molta, nuk e di. Nuk po ja dim intima kaq të. Altini dëksime. nuk e di si i ka. Altini ke si ke ti? As, po, Altin solen. <laughs> nuk okay. e. Ju ndihmua, mendoj që ju ndihmuam. Ha? Ju ndihmuam? Ne bëmë gjallë thjesht. Po, bëmë të thjesht. Atëherë ndjetë të jap. Atëherë. Kujdes. Kujdes tani. Kemithën që Zoti Bitrai, miq dashur, bëri këtë i dënuar i dënuar i kapur me vjeve në lekbe ku duon se çfarë rrezikon rrezikon 20 vjet burg ka marr vesh në gjykatë dhe kur e ka marr vesh ka bër këtë gjë ka kaqar kaqar oh, ka qarë, pra, ka oh qarë. my god është për lotur njofton shtypi dhe ka gjetur për admiri për lotur që e hodhi me kaq apo u përlot si ishte shumë nga gzimi pra Që 20 vjet. Ishi lot gzimin valla 20. Jo, bëj llogarit. E domethën minimumi minimumeve që këy ka vjetur janë 700 milion lek të reja. Po. Pra, po flasim 7 7 miliard, 7 miliard lek. 7 miliard. Tani kur ditën orë është 20 vjet burg, përfundonin që bën janë 12. Po, se seria e mirë amnestia ajo që më. Amnestia e tokës. Shumë që pai juajm, pai juajm, këtyp ja juajm 14. E kupton? Nuk po refusim tek ata që janë kështu. Ka ndonjë mekanism ka mund ta bëjm 10. Jo, 14. 14 herë. 14 për 7 miliard i bie gjys miliardin në vit. Do të thotë që ky të të sakrifikoj, sakrifikoj gjys miliardin në vit. Nëse ty do të thonin për gjys miliard i lekë. Gjys miliard i lekë janë 500 Pesin... jan, jan, milionë dollar. 500 milionë mm -hmm. lek të Po po. Fatat. Jashtëzakonshme të, të vjetra. 500 milionë lek në vit, një vit burg për shkakun. Ç'është edhe tre vakte. Sigurisht, ke batanie, çarçaf. Ke sugjerim. Jasht mund marrësh televizor, drog. Po, po. Historiata ç'dojsh, domethënë. Po, po, të gjitha ushimet vin nga shtëpia, nuk është se. Ti sjellën, po, po. E kupton të sjellin, a thonë, Melivargolemi do jesh ndoshta, që shgoza zonjë, ri aty në Burr, të marrësh de libra. 500 milion lekë në vit, moj. Ai sakrifikohem. Mi, por tharë, edhe për më pak. Ai tash gati. Edhe për 300. Po, jo. Prandaj po them, mendoj një herë. Mendoj një herë. Un pëshon, ha, për shemb Hapburg sepse po janë janë 10 20 fishi, një rrogë shumë të mirë. Po. Dobë. Edhe thjesht do të bësh asgjë. Mund të bësh çik fisktitur mëjes, po duan, vetëm do rish. Po duash, ja fut gjumën aty po sa rahat. Kthesh nga ana tjetër, lekët aty në bank, ting ting ting ting ting ting, njiçojse ato monetat që bien ting ting ting ting ting, jos, jos don moment dash një 10 lekë. Ting ting ting ting ting ting, që godet kështu në xevin tat. Që të bie kokës. Prandaj çante ditra dje. Po normal. Çante dje. Gagzim. <laughs> <Ka këzimi. laughs> Okej, okay, rregull. Ehm, um, derko, dua të bëj edhe një prit pritse e dimi më dashur, një tjetër për të vrarë mendjen tani. Edhe kjo nga lajmet, le të shikojmë nëse i keni dëgjuar me vëmendje ato. OST-ja. Osta. Oltan. Po po. Njësh drejtuar Erës. Ka një kërkesë për rritjen e çmimin të energjisë. Hm? Mm -hmm. Operatori i sistemit të shpëndarjes. Po po. Dhe ka kërkuar që rritja e energjisë tihet në këtë mas përqindje, miqdashur. Rritja e çmimit të energjisë elektrike nga OSHT-ja të është kërkuar në këtë mas përqindje. Sa përqind pra duan ata që të rritet çmimi i energjisë elektrike. Kjo është një përjum 0692070222 nëse keni parë me kujdes Lajmit Mbrym, mund keni të keni dëgjuar edhe për këtë pra, një kërkesë për rritjen e çmimit të energjisë elektrike që do të bjerë mbi ne që e paguajmë sigurisht. Por sa më shumë duan që të paguajmë, sa më shumë duan ti diakosemi Sa po ta shtrydhë të zënjë zig-zag delta se s'e di është ta mbaroj, diam i ikën këto. Po, ku kam? Kthehemi pas m'pas. Kjo është për tilin. and have a laugh Wake up and have a with laugh. Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV Më siguroheni janë në klubin e Mjesit, miqtë dashur, ju përshëndesim, ju urojmë një ditë mirë. Para është e pramthe muzikën e zinjun, si prandaj mund të na shkruani 069 20 70 222 069 20 70 222. Ky është numri ynë për kërkesat muzikore, gjithashtu edhe për çështje të tjera që ndodhin këtu në Mjes, në lidhje me lojrat, e kam fjalën, e tjera, e tjera, e tjera. Ja, shikani këtë foto, e gjeni në faqen tonë Facebook, facebook.com/frakcionklubimjesit. Ësht fotoja e shkrepur nga fqinjet e Melora Riveras nga Kalifornia. Ëm në foto Duket qartazi. Duket uh, Melora Rivera, e cila është një vajz, vajzere, që ishte në shtëpin e saj. Dhe çka ka ndodhur është hija hyr dikush në shtëpi. Momentin që dikush i ka hyrë në shtëpi, ajo ishte në gjumë por e kanë djerë. Ai po lëvizte poshtë. Ne sa ka më për ka thonë më vonë për policin. Por derisa ky vendosi që tyndën në çmimin tim, e tha ajo, kishte vend vetëm për një. Unë mendova, tha se ideja më e mirë ishte që unë dhe personi i panjohur që më kishte hyrë në shtëpi Të mos ishim bashkë në shtëpi në të njëjtën kohë. Që sji ka dalë nga një dritare mbi çati dhe është fshyer në një pullaz. Por ka marrë me vete edhe celularin. Ka qenë ka qenë në aft goca të mendoi ose ndoshta ka pas pran kokën së shtratit atje kur kishte në gjumë dhe me celular, ndërkohë që ishte nën pullazin në çatin e vet, ka marrë policin dhe ka thirrur. Ndërkohë që zotria që kishte hyrë në shtëpinë së saj kishte zgjatur kokën, ndër kokën nga bajxhja e çatis e... për par se ku ishte Zonjë, Zonja, s'e e ka dëgjuar. Është mm. dëgjuar por nuk e ka parë dot. Pastaj është arrestuar më vonë. Por fqinjet kanë bërë edhe foto. Uu. Uh. Fqinjet pra kanë bërë këto foto sa e kanë parë. Uh, Gjithçka kanë parë se një... ka hyrë në chat i edhe Ai personi i lartësh hajduti. Ai personi i lartësh hajduti po. Wow. Hajduti çe kërkon çe uh, kërkon në zonjën në shtëpisë. Zonja e shtëpisë është fshehur atje. Dhe fqinji që bën celular uh, mes online-in dhe nuk telefonon, por bën foto. Antej ka bërë një video. Dhe në Facebook. Po, e ka hattur në Facebook. Nuk e di. Duken komshin të mirë. Po më duket se ka bër ka bër gjë në durcë sepse policia ka mbërritur shumë shpejt aty dhe e ka arrestuar një 29 vjeçar, quhet Kristofer Hicks. Në the thase thjesht doja diçka për të ngrënë thaa. Pastaj kishte marruria. Pashë kishte dhe dhe dhe dhe dhe dhe jumi, tha, ka, në dhomë gjum i thaan dhe u ngjita aty siko m'skishën gjithë edhe me ba, çamë ba. <laughs> Është binë tjetër. Po fillimisht tha erdha për të ngrënë, me thën drejtën. Uria ma bëri ormik çet hyja. Oreksi, po. Oreksin. Oltan e kanë gjetur zërin. Na e kanë gjetur zërin mi Oltan. Kan thënë që është Andrea Stefaneli. Apo tash, apo tash. Ai, duhet që prokuria me këtë që po bën përpiqet që t'i tregoj klasës politike se nuk është e pavarur nga klasa politike. Është mm -hmm. Kristi që e ka gjetur dhe fiton dhuratën nga Les Cafe. Mm -hmm. Okej, okay. bravo Kristi. Faleminderit Kristi. Të lumtur. A kanë gjithur se që fari ishtë në prit-prit se e di? Po, po, ishte edhe 10% 10%, 10 ka? pra E ka gjithur në dina dhe fiton 2 bileta për nësine pleks Mi ishtë dashur uh, pas një parelemrimit të fëmën nës Ose të e ja ka aplikuar rritjen e qmimit energjis tek ere Aplikon për rritje pra tek ere Dhe është anti-regulator i, i energjis që do të bendosi uh, E kam bita polin tani, kërkesin tani ky... me disa variante Por kërkohet praktikisht në rritje Ere jash në anën tonë apo nanën e Osotës kuptohet nanën tonë s'ja skuqshatin po është në anën e vet nanën tonë tose e reja po çama burt bashin e si thon ata paktën unë shoj kam rëd nuk nuk e di kush është në krye të erës edhe unë nuk e mbaj mend se po të ishte edhe dikur e mbaj mend ta risë mba mend se kush është në krye të erës erës tani sa po një titr kullator të energjisë kush e di se kush aman se nuk që, që ta dish duhet këtë qërën përshomën më një rast, ku ata kanë të një jo, ja, nuk, nuk do ngrijët. Ka pas një rast, këj fundit që... Por që s'ka është e, do më dëmë, thoshtë e Kryeministri në atë kohë do ngrijët, ngrijëj. Thoshtë e Kryeministri nuk do ngrijët, thoshtë e erja nuk do ule. No, no, no, no. Nuk do ngrijët, do më dëmë shuqëm. Tra, e trash në zërnjën sa po, ose në përpjestim të drejt, duhet me, me direktivat. Ju jeni se do bëjmë një tjetër live. Mos unzi toti shkëti, e di që je DJ, DJ do por... jo, të shoh muzikën, por. Jo, s'kemë kohë të lajmem tek kisha. S'kemë kohë për të bërë live, po kush do të dëgjoj live? Kush do të dëgjoj live? Se këto yeah. që bëjmë unë janë live, live janë. Kemë 2 orë këtu që bëjmë live. Mirë. Okej, okay, atëherë pyetja, thyndes kjo. Me që kishim uh, atë pyetjen me me zotin Bitrai pak më parë, dhe gjykatën e gjithë ato 20 vjetët e burgut atij. Thyndes këtu. Ka gjithashtu, mishdashur, një video që sharkullon dy dy fund, në rrjetet sosiale, më brëmë, ma dje, ka marë buj, si pas të cilës, e si pas gojve që flasin basaj, ka pasu një konflikt në parlament, me diskrejnë ministrit dhe disa ministrave. Ma dje, njërin nga ministrat, pa. ka qarë. Wow. Wow. Kush ka qarë? E rëndë. Për një rëndë. Kjo është e një mirë Po po qajnë në gjukata, qajnë një zinë për... Ka plasur Lodi Loton, Shqipria Loton Po kush, kush thonë tani Unë nuk e kam parë uh, Me që dhe të shikoj që Ka gazeta që përmendin atësot më gjestë Calvin Harris bashme që një më në mishë Da shurë këndojnë këngë në mblejnë Mora 7-56 minuta dhe moskini me rakë Ka kohë për lajnë e sa duash Kjo të të të të të të të të të të të të t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 give you let me down put the proofs in the way it hurts for months on end i've had my doubts but denyin' everything i wish this would be over now but i know that i still need Mm he -hmm. I'm not the only one is going to Sam Smith apo sa qendoi për, për ne të gjithë miqtë dashur këtu në Radio Mke dhe Femrin 149 8 minuta po shkon në këto çastë. Unë jam blended këtu bashkë me Altinin Olden dhe Lauren. Sot ju urojm clean si? uh, shpejtën në program ieri e cila ka temperatur, por që do të jetë okay, do të jetë shumë mirë. Ëm, um, kështu që çdo gjë në rregull, si e prandë që është vranë për jashtë. Gjithë java ka qenë kështu dhe shkojnë tani më. Te përvon për ta shpëtuar këtë javë. Ollë të na premtonë se nga ora 2 do të këtë një hapje po, të voglë Të pesa, qelit por, Dhe përfare deri javës tjetër Deri, javës deri të, të mërkurën që unë shikoj do jetë Dhe shikoj me kohen. kotë mirë mm -hmm. Po hapet në dy dhe mbyllet të mërkurën nësërish mm -hmm. Me gjasa në por, por e sigurisht ja. e ti nuk e di Me sigurisht e po, po, përse për, Atas papa nuk hipotetike. e di nuk e di nuk e di nuk e di nuk e di nuk e di nuk e di nuk e di nuk e di nuk e di nuk e di nuk e di nuk e di nuk e di nuk e di nuk e di nuk e di nuk e Po. A është si se jaldim nuk e ka ndar mendin përse më secila do të jetë kënga e radhës që do të dëgjojmë në Krimën e mëjesit. Cila do të jetë si Altin? Jo, kam ndarur unë. A ke ndarur mendin? Es muzikore po. Cila është? 5 seconds, oh, seconds of Summer. Oh, 5 Seconds of Summer. Okej, okay, kjo është nga Amnizia. Mhm. Mm nga amnezia. Është Kleja në fakt. Çiklea. Mm. Bravo. Jo, domethënë titulli i këngës është. Pop, amne amnesia, amnesia, po në Amnia Amnizia, po. Është amnezia. Harre harresa po? Pop, është pop. Maliare, po, po. Por pas pak do të kemi edhe një sharadio të padrejt. Kjo në grupin e mëqyesit, sepse. Po, edhe do të gjejë. Jo, s'ka mundësi. <laughs> dhe një dhe një sa një kolegen, një sa njërin kolegen. Oh. Ne bëmë një saloira për sot edhe sa kemianë për përgatitur. Po, Absolutisht, mbiem ke i njoftoi që do të mungonte rreth orës 11 darkës, kështu që ishte tepër vonë, gjeralishim përgatitur. Produktin bra. Kenari ishte bërë, e kupton gjithë po përgatiten, gjithë ta njerëz që janë marrën fund për këto. Pa me raso me raso këmë këtu janë, dojë ndimoj për shdëgjë. Oke, fali më deli. Tani, në përjetin e fundit kishim, cili nga ministrat dje shprej kur të si. Ndo është nga një debati vogër që ka ndodhë ati në parlament. Nga një... Nga një... Nga një këti ministri, apo kësaj ministreje dhe krye. Dhe këti krye ministri. Krye ministrit avokë. Dhe bëhet fjalë për Mirella Kumbaro. Mirella Kumbaro. Shumë presa, pa. Shkaqësoj një moment tensioni atje, ndoshta, por e shikoj se njerëzit ta them një gjë që mos uh, kështu. Për për se kam shumë respekt për zën kumbarat um, e tjerë e tjerë. Ëm, tension e kanë punë, në momentin e vështirë kanë punë. Oh, no, Njëherë sa herë më ke bërë të mëo për të qartë, për shembull, un prap. Edhe me njerëz shumë të mirë, po, un s'të kam bërë për të qartë. Atëherë kur ke qartë ka qenë për rrahje, nuk ka qenë si Po, pikërisht, prapë pikërisht. Kur kemi rrahur. Po ke bërë që të kemi rrahur. Se kot nuk rrien gratë. Dhe meritoje, ha. Po nuk e di tani, pastan e mi një vend tolerant. Ndaj <laughs> po jo ndaj grave. <laughs> Absolutisht. E më jinojë ndër gjordhë, jemi intolerant për po, ndaj grave. Edhe më kujtohet ajo zonë që është në Burg, akoma se u uh, harrua Elivargolemi. Po Elivargolemi është okay. akoma në Burg. Ka bar? ka familja ajo, ka njerëz që të duan ta ta kenë në shtëpi për shkakun gruaja, ka për të larë, për të gatuar, për bërë ndonjë gjë. Po edhe ka. Udon se çfarë? Se dim se fullani nuk lanë, nuk gatuan, jam s'ë sigurt. Imagjino, po Jezu. Ëm, kështu që, kështu që kot pa pa nuk thotë që Shqipëria është një vend tolerant, por jo ndaj grave. Çto na i mëvon? Kështu që edhe nuk do të ketë asnjë si tolerancë për ty sot në mungesë të Jerit. Do të luash lojrat me një këmbë madje, ja. deri në fund oltat. Okej. Okay. Në rregull, kështu që të bëjmë një tjetër prit prit se di. Shumë mirë. Për Sinéplex Alkida ku filmat janë sonte, sonte. Dgjuesit e klavëve femrë, dgjuesit e grupit të mësuesit. Shkojnë në Sineplex çdo fundjavë, mish tashu për par premiera të shkëlqyera. Një kineman më të mirë, më thën drejtën, kineman më të rehatshëm në Republikën e Shqipërisë. Ehm, um, pyetja e radës është kjo. Miq. Kryeministri i Irakut, Haidar al-Abadi, ka paralajmëruar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara SEIS ka plane për të bërë sulme terroriste në SBA 1 dhe në 2. Okej? Okay? Plan, edhe një herë, Al-Abadi, që është kryeministri i Irakut, në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ka deklaruar se ka informacione inteligjenca në Irak se ISIS planifikon sulme terroriste në shtetin e Bashkuara dhe në këtë vend të Bashkimit e Europian për vendimaj. 069-2722 Cili është vendi në bashkimin Europian Që ashtu si shtete bashkuara Si pas krej ministrit Al Abadi Të Irankut Resikohet nga sulme terrorise Ma dithon në sistemet e metros Këtë e mba spark qëstit, Nëse i dini këtë detajë Nga i shkrua një prit prit cedi Nga qonë tek 5 seconds of summer Nga amnija Even all your friends tell me you're doing Are you somewhere feeling lonely Even though he's right beside you When he says those words that hurt you Do you read the ones I wrote you Sometimes I start to wonder Was it just a lie If what we had was real How could you be fine Cause I'm not fine at I all I remember the day you told me you were leaving I remember the makeup running down your face dreams you left behind, you didn't need them, like every single wish we ever made, I wish that I could wake up with amnesia, and forget about the stupid little things, like the way it felt to fall asleep next to you, and the memories you left behind, you didn't need That you sent me They're still living in my phone I'll admit I like to see them I'll admit I feel alone And all my friends keep asking Why I'm not around It hurts to know you're happy Yet it hurts that you moved on It's hard to hear your name When I haven't seen you in so long It's like we never happened Was it just a lie If what we had was real How could you be fine? Cuz don't I find it I remember the day you told me you were leaving I remember the big of running down your face And the things you left me I didn't need them Like every single wish we had could made I wish still like you wake up with the neon I forget These stupid little things Like the way that you fall asleep next to you And the memories that never get away If today I woke up with you right beside me Like all of this was just some twisted dream I hold you closer than I ever did before I need never slip away And you'd never hear me say I remember the day you told me you were leaving I remember the makeup running down your face And the dreams you left behind you didn't need them Like every single wish we ever made I wish that I could wake up ja til ji Ora është tani 9:20 minuta me dashurinë me klubin e mëqyesit Vallet e Kramë Fem në 104. Ej, vijoni në skruanin 069 2070 222 069 2070 222 për kërkesat tuaja muzikore, është e <tune> prandhe. Muzikën e zgjidhni ju ose apo dëgjuan pak më parë nga një grup në fakt që quhej 30 Seconds of Summer, dhe kën nga quhej Amnija ose Amnesia, siç e përkthyem shqip. 30 Seconds of Summer. 5 seconds ishte pesë, nuk e kujtoj. Po e kam e kam të shkurtër tre çunat. Po shumë të shkurtër. 5 sekonda vetë. Çumpak. Çumpak do të thosh 100% e vërtet. Çumpak. Çumpak më të çën. Çumpak, çup çup. I got I got a book mentioned. Let me cheese. Ej ej ej. Um insisi. Insisi që ai keq e që plug. Është shëriris. Është shëriris po. Këtë kanë kren. Um ka vrar në Irak, ja ku është diçka tjetër që bëhet e njohur nga Kombe të Bashkuara, ka vrar në Mosul të Irakut, një zonjë, një avokate atje, të njohur për qendrimet e saj në favor të të drejtave të njerëzit. Um dhe Ka qenë uh, një ranga gjërat më dhunshme Dhe më patetike që i si ka bërë Dheri tani Samira Salli Al Nuaimi Quet uh, ose qua i këzojnë E tira në datën 17-17 Kishte postuar një mesaj në Facebook Kue kritikon të i sisin Për shkatrimin e disa gjamive Sepse këta tani disa gjami i quajnë të mira E disa gjami i quajnë të liga Sepse në qofse nuk janë gjami Sunitet duhet jenë shite Dhe shite nuk janë dhe, si pas Ta. Oreksis e këtyre Pas e fillon në uh, me pak fjalë do si pas, si pas, uh, magis, të jetë xhamia sipas sipas eksitëve këtyre po. Kështu që kjo i ka kritikuar dhe ka shka mjaftuar, 5 ditë e kanë torturuar oh, Samira oh. Sali Al Nuaimin, avokaten e njohur për drejtat e njerëzimit në Irak dhe pastaj në qendër të Mosulit e kanë vrarë në një ekzekutim publik. Sa ke? Po, por si thua Lajmi thotë se u bën edhe njëri tjetër në nën vizimin e asaj që është thjesht thonë ata, ëm um, një grupim që ka shpërfillje, qoft edhe ndaj mirësisë njerëzore minimale, jetës njeriu, vlerës së jetës njeriu etj etj etj. Ë, uh, duke cilsuar këtë edhe një herë tjetër një provë të kafshërisë që është shteti islamik në konceptin e vet të dhunshëm. Por uh... por nuk është mirë. Jo, nuk është mirë. Sa Mira Al uh, Nuaimi nuk është më. Nuk është më. Nuk është më dhe edhe kjo shkakton edhe zemrim tek qytetarët e tjerë të terrorizuar në Irak dhe në vendet tjetra ndërkohë që ka nisur edhe sulmi ajror nga Franca ashtu edhe Bashkuarja e Amerikës mbi ISIS-in në Siri dhe në ato plantacionet e naftës që kanë zaptuar në Irak. Po ky është një lajm nga bota. E ja shumë shpejt gjëra do të vijnë në vend, kështu që. Të gjithë ja. mund të zgjasë me vite lufta. Në jo, uh, unë isi, me, unë nuk e di se kemë muën në fakt. Po unë shpresoj që me fund. Ti çfarë do të bëjmë? Shpresoj se ka mbaruar. Per... Fare keje. Okej. Okay. Kai go, Kayla, la grande, këndoin uh, catch your teeth tani në klubin e mëjesit kur të kthehemi mi ish dashur. Do të kemi loj. Kujdes. Viktimë. Kujdes. O Simon, shijoje. Atyre. Um, un mendoj se jemi kanëthi për lojën sa e njohim kolegen Olta. Mish dashur sa e njohim Olten sot në klubin e mësuesit oh. për shkak se Jeri nuk është këtu, kështu që është dashur që më vjen keq Olta. Prapun? Prap ti. Prap ti Olta. A pa... është, nuk po kundërshtoj, e kupton se është e te tepërt. Ok, po stoj kundra jush. 2-1. Çfarë do të bëjmë tani është do i mbyllim veshtet Oltës me dashur, ne do të provojmë që Altini të zbulojë se sa e një ai kolegë Oltës. Un po i ofroj Altinit tani një lapu stil që të shkruaj përgjigjet e tij dhe mbas pak ne do t'ia drejtojmë këtë pyetje edhe Oltës vet për të parë se sa mirë e nje Altini Oltën. Altin, ke letra? Pa, po, çdo gjë është ok. Ok, ndërkohë që i ke dhënë muzikë, Olda nuk na dëgjon më? Jam okay, ele, Olta, I jam dhënë muzikë e largova. nis dazer. Mm, mm, mm. Atëre. Kam trepytë për Olden. Përdia para altinë shkë. Janë të, janë janë pyetje relativisht të thjeshta, thjeshta, po, të thjeshta. Olda, do të zgjidhje. Të pije një gotë me ujë të përvëluar. Ah, po. Të haje Një sallantë harruar në bagazh nga plazhi në 2014 oh. në gusht. Pra, ju më mund në 0, 69, 27, 22, të përgjigjeni me i dyshuar në 0692070222, këto janë pyetjet e mia për Oltën, janë dilemat vështira shumë. Altini po i përgjigjet etia, ai po mundohet që të parashikoj se çfarë Olta do thot kur këtë pyetje t'i drejtojmë asaj. Ne cekojmë se Altini do t'i ja dalë që të parashikoj sakt kolegen e vet, por ju mund të bëni një gjë të ngjënde nëse njëri prej jush vjen me tre përgjigje që janë identike me ato që Olta do t'i japë më vonë, ai person do të fitojë një dhuratë. Kështu që pyetja e parë, dilema e parë është një gotë me ujë të përvoluar apo një sallam të harruar? Një sallam të harruar në bagazh nga gushti nga gjushtei, po, kur ishte në plazh. Pyetja nr. 2. Hm. Mm. Alta. Do zgjidhje. Të uleshe në tualet pak a pak, po. Të shtunë në mëngjes pra në një pub të Tiranës, ku sigurisht janë lagur edhe tavanin, pikon në murët, <laughs> po. E kuptova. Ah po. Ah po. Të gjesh një dhëmball kuzhinieri në makarona. Oh, në ka fundi piatos. O oh, sa dimësh. <laughs> të ulësh në një tualet pa api, duke u gdhirë shtunë në qytetin e Tiranës, kur edhe muret pikojnë. <laughs> Apo, të gjesh dhëmballen e një kuzhinieri tek makarona, tek makaronat. Tek makaronat pra. Po. Dhe pyetja e tretë, dhe e fundit. Dhe e fundit. Volta. Do të zhidhje Të haje gjithmon Të njëtën gjë Apo që të pije Gjithmon të njëtën gjë Kërë është thjeshtë Në fakt, më ndojë e që këto do të merë dhe fund Dimbja olëtës, kështu që I me gjëronë shumë, shumë që olëtën të haj Gjithmon të njëtën gjë Gjithmon të njëtën gjë mm -hmm. Para ma për të pyrë mund pyrë që të dojë Që nga whisky deri të gdhalla Dhe, dhe gjithë qka midisë Ndërsa në opcionin tjetër Olta Të pi Mund të hajt Shdo që që do Por për të pir Do pi vetëm një pi e njetë që, ujë, që do tjetë saktojmë ne Po, po Mendoj që do tjetë i ujnë Për barvajtin e shëndetit Por së do pi kur A tjetë tjetër Oke? <laughs> Oke okay? okay. Mirë Të janë trepjotit për Olta Në një shda shukur të këtemi Do të balafashojmë Se si ka dalë altini Sa një a i kolegen ju mund bëni përgjigje të uaj në 069-2722 Kujdes 0679-2722 A i që ka tre përgjigje të sakta Ka për të fituar Të dhim fare një gotu i të përvëluar Apo salam të haruar në bagaj Në të dytën të ulet në tualetin e pabit Pak a pak Apo të gjithën badhen e guxinjerit në makarona Dhe në fund të haj gjithëmon të një të një të një Apo të pi gjithëmon të një të një këdal Valben Hey ah po leo diçka interesante në gazetin Iliria sot në mëngjes në gazeten Iliria Iliria Iliria actually. A kshu është sepse pothuajse në shtetin e bashkuar të Amerikës quhet Iliria. Um dhe është dikush i ka shkruar atje sepse ka qenë duke lexuar një leximtar nëse duket oh. uh, një zotëri që quhet Ilir Seci i cili thot duke lexuar një shkrimtar Kelian një poet të cilin po lexojam në spanjisht, në një moment gjatë rrëfimit poetik më mbetën sy të emrit një rruge, që kishte vargëzuar poeti. Mm. Rruga mbante emrin Dibra. Dhe thash, wow, ç'nikë rrugë në një poezi, dibra. po me emrin Dibra në një poezi kiliane. Ky ka qenë pasaj që se ishte një rrugë në qytetin Hualpen, nga i cili vjen poeti në fjalë. Dhe thotë se e shfutën në Google për të parë qytetin Hualpen, që është në jug të Kilit. Në çfarë ka gjetur e ka habitur? Jo vetëm që i kanë gjetur rrugën Dibra, por ka arritur oh. të gjej rrugën Elbasani. Oh, rruga është wow. Dibra këtu. Pastaj rruga Elbasan. Rruga Durraco. Pastaj oh. kemi Rruga Tirana, që është këtu Berati. Rruga Berat që është këtu. Dhe pastaj Rrugë Tirana, rruga spansisht, oh, rruga Jugosllavia. Këtu ka mundsi du, të duhet. Rrugën... Minoritete shqiptare. Po, shikoj këtu për shembull është rruga që thotë Eskutari. Po. Që do po, të thotë, nëse në e vore është një lagje e tërë pra. Është një lagje e tërë, po. Të Domethënë që brenda kësaj lagje janë edhe emra të rrugëve. Po. Po po të futesh në Google e të kërkosh për qytetin Valpen në Kili do të gjeni midis dashur se rrugët atje mbajnë emra qytetarësh. Wow. Oh, Shiftar. Ja, vesh në fund fare pas po shikosh në fund të ekranit edhe Vlora. Është përfaqësuar. Rruga Vlora është në fund fare në mes. Interesante. Poshtë. Po. ë Nga sa kam suar Zoti Lir Seci Këtë qytet është semeluar nga emigrantë Vitën parë Se cili nga emigrantët është munduar që të vërë emra Të qytetet dhe prej nga vinin Në këtë që mundë këtë pasur njërës nga Elbasani, Berati, Dibra, Shkodra, Tirana Edhe Dursti Ashë largë në kilin e jugut Për edhe, të vendosur uh, rëndësin dhe peshen Pa kam përshqimin Nga të lagje Nuk dim asgje për uh, Nuk dim një aftuashen për historin ton Nuk dim se Si janë shpërndar shqiptarët, ku kanë shkuar shqiptarët, deri ku kanë arritur shqiptarët, e pastaj të dalin në Google në poezi, emrat e Beratit, Durrësit, Elbasanit, Shkodrës, Tiranës përdorur në hemisferën jugore, në anën tjetër të botës, edhe ti habitesh, wow. Super. Nëse, le ta bëjmë. Po të habitemi dhe, dhe, dhe, dhe, dhe me përgjigjet e oltës. Le të shikojmë, s'kam shukë se çfarë përgjigje ka bërë Olta sot në mëngjes. Olta ja ku janë dilemat për ty, të shkëm tani. Ti më para lajmëroj, të bëj kujdes, po. Mund të bësh midis, po. Atëherë Olta. Pa? Do zgjidhje që të pije një gotë ujë të përvëluar apo të haje një shufër sallami të harruar në bagazhin e makinës që nga muaj gusht. Pra kujdes. Kujdes Olta. Këra, një gotë ujë të përvëluar, Olta, një gotë ujë e përvëluar, të harruar. Patjetër do digjesh, do ishte një katastrofë vërtet. Mm -hmm. Apo një sallami i harruar në gusht në bagazh kur ke qenë në plazh. Po po. E gjën që dihet se në gjënti do jetë. Po, sigurisht. Thjua. Po gjithsesi, çka makina që na vjen er. Sallami, sallami. Sallami, sallamash, po. Le të themi që nuk e kanë kafshuar akoma qent. Po, le të themi që nuk jam edhe shumë fiksuar mbasa sallamit. Edi, po ai u i përvoluar, hajtë do të vinim thëmë të kan frik. Kujdes, nuk duan që të të shkrije zofakun tënd. Eto hmm. thamë. Ha hasalamin, ska problemin. Ha hasalamin, jam mua. Do shkon në spital le të jetë që është. Po min, min të paktën me lavazh, bashum, zë shkon në spital më thot. Zjidhon ta. Për volimin stomak. Zbeca dua. Jo, po hasalamin. Hasalamin. Hasalamin. Salamin era. Jam anse vëre vësh ashtu ç'to duhet. Ait po shko po vetë sigurohet ça lavazh. Sigur jo që djegin morrat në ujë të nxehtë, kjo para sysh. Po mor. Për volimin vërtet. Po. Edi ajo është. Neshme nga të dy anët është gjithsesi. Ne mbaj mend. Pyetja tjetër është kjo. Mm -hmm. Olta, do të zgjidhe të uleshë në një tualet pa hapi, pa kapak, pa kapak, oh. të shtunë në mëngjes kur dhe tavanet pikojnë. Oho. Kuptoa se si është tualeti. Do të ndryshosh të uleshë. Të ulesh atë. Ah po. Pa. Të gjesh dhe mbalën e një guzhinjeri në makaronat e tolë oh, Në fund, oltë, yeah. pasi e ke ngrën një mirë Pa, pa, në fund fare, oltë ha Fund fare Bërre, Temi që janë makaronat të uh. vogla nga këto këshu që bëj hame lukë oh, Afe mund jetë sup me makaronat Edhe në fund fare kërcet një Ding, ding, ding uh. Dhe mbalë <laughs> Pra, jemi, oltë, ti e kësh juar supëm Una e, e, e dhe mbala Ma ti kam thënë dhe të lumëshin duartë Në rostë sa e mirë sa e shishme Dhe në fund, oltë, Kjo është alternativa dhe tjetëra është Ose, A ka informacion të tjilat dhe mbal sh, pa, është E fundit, e pjekuris është e pjekuris e, cilën... oh. e pa mbushur është pa mbushur, natural, E pa mbushur E pasër E pasër, shumë e pasër Pa infekcion e pa Që edhe mund të këtë ziro Ta ku tosë su pa bët dhe këtë ziroj A mante keja bolën, madje në toalet më mirë se. Në toalet, po po mora një infeksion Olta. Jo jo, unë valla, unë më mirë shtrim toaletit, hahën mballën atë ditën. Jo Zodri. Duhet të mësh me. Dhe si unë zgjota të mballën, duha të manduara që Olta është semer që kujdeset për het. Nuk është ne kujdesi madhatin se. Nëse mos na rënçim për pjesë të dyve do të thonë më mirë toalet. Në toalet se në toalet me prapanisë do ulet me kokë. Tanin tie nga Tronolt me ne. Ja, e kuptoj. Po da, do detyroj tuli. Po po er, do detyroj tule. Po do ulem, s'kam çbëj atë. Ulem po doje. Lidëm balla e atij kuzhinieri 60 vjeçat aty. Do ngjisin çik mullaqet në në çica aty kështu. Po na ngrihe përfundimisht. Po bënte si do bënte. Amant ka lëshë pantallonat dhe ndjen den e xinë se kështu që i përhapet ajo e lagur. Mm. Po pra, në një situatë simeltishim të ok as. Amma, amma kur të kthejën në pistën e valzimit, asgjë s'o tregonte. Pak erë pas gjë. Kaloj. Okej olta. Këva fundet është shumë e lehtë. E mirë. Të hash gjithmonë të njëjtin ushqim apo të pish gjithmonë të njëjtën gjë. Imagjinoja, la më ndoë vet. Domethënë do, do hash gjithmonë të njëjtën gjell, një, tre ditë për gjithë jetën apo apo të pish gjithmonë të njëjtën gjë. Të pijash po, me gaz apo jo? Mund të çfarë zgjedhës ti? Mund të jetë dallë, ujë. Unë do të okay. Un sugjeroj zgjedhësh të pish vetëm ujin sesa. Po, pikërisht. Se poshtë jo the whisky, pastaj do vdesësh nga etja. Jo, të keq janë ama. Po pi të njëjtën gjë. Okej, okay. e le të kjo. Të hash të njëjtën gjë një kam thënë. Oh, jo, jo. Jo. Atë them, po, vini se shumë kollaj. Këshë kollaj, po brap. Ka njerëz, ka njerëz për shkakun ti... që mendova se do ta vendosnim ne atë. Këll demin që spi anzi vetë me çujit. Po, gjithashtu. Edhe haçat doj. Kështu qëolta mund thjesht të shoqërohem me Kelin më shumë. Po, pse jo. Edhe është i gjithë, kurse, kur ha të njëjtën gjë gjithmonë. Pose un pi atë dieltin që nuk i pi. Notizë alerte sipas gazes punonandez kështu. Ja për ta tim. Haide, vaja. Kemi pashturinë ngjitesin mos bëj tash si koseni. Vuajt ka pratani para. Vuajt. Is this love është titulli i këngës kur t'hemi do kemi emrin fitu, e fituesin në lojën e olës shojmë se kush e ka njohur më mirë. Është premtem ish dashur në Prag fund javës ora është 9:43. sini ardhën gruamin që mezi miqdashu tani është 9:55 minuta do të marr pak kohë për t'ju treguar se është emi në fund muajit shtator. Ëh, uh, pothuajse, pothuajse është mbyllur dhe pikërisht tani është koha po vetëm uh, njëri do të shpallet fitues i milioner për një vit. Ëh uh, çmimi i mali promocionit shtatorit do t'i jepet të uh, fund në muaj në fundin e muajit dhe ai uh, lojtari që do dorëzojë numrin më të madh të parashikimeve të luajtur gjatë muajit shtator do të shpallet fituesi i promocionit milioner për një vit. Do thotë që do të marrë për 12 muaj rresht nga 1 milion çdo vit, por duhet që të dorëzosh numrin më të madh të parashikimeve të kryera gjatë muajit shtator aja do vi më shumë parashikimi ai ka përfituar. Po një vit do marrën 1 jetër. milion për çdo uh, muaj për një vit, milioner për një vit. Okay doggy? Okay doggy. Tanë fjala është për Oltën për të bërë mbylljet. Atëherë do japim dy bileta Eldit pasi ka thënë Franca. Të lumtë Eldi. Bravissimo Eldi. Franca është vendi që kërcënohet veç uh, e bashkuar të Amerikës nga ISIS. Dhe për lojën sa më i them mua, është doruntina, fitoni kontroll të plot në spitalin amerikan. Ah, çka ka thënë doruntina? I ka thënë gjithë. Ka thënë se ato. Të... Ka thënë... sallamin, ka thënë. Ka thënë se është në tualet. Ulesh në tualet, tualet bravo. Dhe pin të njëjtën gjë. Një. Dhe pin të njëjtën një gjë. Shumë mirë. Po pse pin në tualet? Po jo më. Kështë është një më betë. A, të është dhe uleshe për të pyrë. Okej, okay. mirë, e mbjumin? E mbjumin, e mbjumin. Ka qënë një fantastike, falemin derit shumë për ndjekën mishdashur që të gjithë dhe. Ne largojemi për të takuar sërisht të hënën thunë klubin e mqesit. Nga unë blending nga Altini, Olta dhe Lori, sot, mirë pashit. Fëndiam të kënë shumët. Po, takojemi sërisht të hënën, të hënën, t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 From being a reason for the things that I do To just being an excuse that I do I've got to take responsibility for the things that I do Find something other than negativity for my few But I feed off even when I don't seem bothered I hide everything that's going on inside Yes, it's been a while since I've been honest I need help, pardon me And I ain't even lie to myself oh, like I'm fat